لما أزاز بمرتشيني وكمعوت الكاجي علي بمسعود أكبة بن عمر الأنساري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا ريتم منها شيئا فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم كاجي يودب مسعود أكبة بن عمر الأنساري البدري دائق صلى الله عليه وسلم لكو U istinu su sunce i mjesec dva Allahova ajeta, Allah njima plaši svoje robove, zastrašuje njima svoje robove. I oni neće se pomračiti radi smrti nekoga od ljudi, pa kada vidite od toga nešto, onda klanjajte i dovite dok Allah ne uzdigne, znači ono što osje pogodilo odnosno dok ne prođete omračenje. Ebu Besaud al-Bedri, o njemu smo govorili u poglavu imameta, u njegovoj biografiji. Nesmeta znači da se podsjetimo da je on uh, ukve ibn Amr el Ensari el Bedri, poznat je po svome na Adimku Ebume Saud Bedri, a kaže se da je Bedrija el Bedri, što znači da je uči svovo gdje? U na Bedru. Ali ispravljeno da on nije uči svovo bitci na Bedru. Nije uči svovo bitci na Bedru, a nazvan je kako? Bedrija. Zašto nazvan je Bedrija? Zato što je stanovo na Bedru. Živio na Bedru, a po ispravljeno mišljenje nije učestvovao dao je prisegu na drugoj Akabi, bio je tu i bio je najmlađi koji je dao prisegu, je na uhudu i nakon Uhuda je učestvovao znači na, u drugim bitkama, ali nije znači bio na bedru po ispravnom mišljenju, ali je dobio naziv Bedrija zato što je znači boravio živio je na vrijeme znači na, na bedru. A, on se ubraja u ashabe koji su bili ulema. Znači posebno znači tako međo ashabima ali tako ima a, razlike u učenosti među njima samima i nisu svi bili e, na jednom stepenu kada je učenost, on je bio od uleme znači ashaba, poslanika sallahu alaihi wa sallame e, boravi jedno vreme u Kufi živio je e, napravio se u kuću u Kufi i Alija ga, Ali ga je postavio za namjestnika, kada je izišao ovaj, na sitin, postavio ga je kao namjestnika, znači u, u Kufi i umro je u Medini 41. heđarske godine radi Allah u talanu A, imam, Ebu Dawud je zabilježio sa ispravnim lancem prorosilaca da je jednoga dana, da je reka, kaže, Ebu Mesaud, jednoga dana sam, kaže, udarao moga roba, Uže, uzeo bić i bićavao ga, razljutio ga, pa je se čuo riječi da ga neko doziva iza leđa, kaže, pa nisam u prvo vrijeme vidio koje glas, nisam uh, shvatio i razumio čiji je glas, pa sam se okrenuo, kaže, pa sam vidio poslanika sa osama, kaže, pa mi je rekao, kaže ja Aba Me Saud, Allahu aqdaru alejkam minka alayhi. Kaže O Aba Me Saud, kaže Allah je moćniji nad tobom nego što si nad tim robom. Pa je rekao, kaže Allahu Poslanici kaže on je slobodan radi Allahu glice. Oslobotio ga. Gotovo. Pa je rekao Poslanik kaže da nisi ga oslobodio, pržila bi te vatra. Pa nije ga oslobodio, pržila te vatra. Alpogledajte znači koliko su so sabi bili ovaj ljudi kako su so stajali kada Allah granica. Omer pored svoje gestine, pored svoje Znači, ali kad mu se spomene ajet, znači to bi za njega bilo mm. završeno. I to je osobina vjernika. Osobina je vjernika, broću, kad mu se spomene nešto da je uzvišen, je Allah rekao, ili poslanik, ili poslanik, da da više ne, oko toga ne raspravda. Jer ponekad možemo e, čuti nerijetu da ljudi, kažeš mu tako i tako je širijet, a on ljud u, u nekakvim mukama svojim, u problemima, i znači on jednostavno ovaj, to izaleđa baci. To je, to je ovaj svojstvo onih koji vjeruju kad mu paše. Šerijet koristi ga kad mu kaše, paše i kad mu odgovara, a kad mu znači, ne ide po, po, po ukusu njegovom, onda odbaciva, to je znači, to nije svojstvo vjednika. Ovdje kaže u ovome hadismu da su sunce i mjesec, da su to Allahovi ajeti, da su to Allahovi ajeti, da sa njima plaši koga želi odrobova. Ono kada spominje strah u arapskom, oni govore, ono prvo to jezički odrade, znači, jezički objasne što znači kako znači, pa prvi razgovor straha i žalosti. Pa kažu, strah je od nečega što predstoji. A žalost je od nečega što je šta? Prošlo. Nećeš žaliti žal za onim što treba da bude. Toga se bojiš, toga se plašiš. A žališ za onim što je bilo, a ne strahuješ. Jel ja tako? Čovjek izgubio nekoga iz porodice. On ne strahuje više od toga. Nego? Žali od toga što je bilo. Kaže, dva, e, sunce i mjesecu, dva Allahova ajeta. Znači, to su dva Allahova e, dokaza. I dokaze Allahove moći, njegove veličine i njegove uh, božanstvenosti, te barake o teana. I ovdje se spominju, znači, sunce i mjesec, zato što su kod, uh, u, kod pagana je bilo ubjeđenje da se oni, da povraćenje sunca i mjeseca biva, znači, zbog smrti nekoga od, od ljudi, zbog nakakvog zlanja, nadaće koja se desi i slično tome. Pa je poslani, svala sa nama, znači, uh, ovaj došao da ovakva objeđenja, znači da ih poništi, odnosno da pojasni ljudima ispravno vjerovanje. Da su sunce i samo dva lahva stvorenja i oni nemoju, znači, nikakve moći posebne ni mogućnosti da nešto utječu na odredbe ili na bilo šta drugo što se dešava, znači, u, jeli, kao oni zvijezde. Nemoju, znači, položaj zvijezda, ide nekod gleda u zvijezde, isto je gledati u zvijezde, gledati u, u, u gra. Baći ti grah i kako igraju, on ti govori šta je. Jel ti gleda u šolju, onu u karveistu, što tamo isto to sve, znači. I sve su to znači ovaj nagađanja a, i to je sve šejtanski posao. A, pa je on je pojašnjen zašto Allah daje da se pomračuju sunce i mesec, kaže, "Ju hawi su bihima ibade", kaže, sa njima straši svoje robove. Sa njima straši svoje Raboje, i kaže uzvišeni Allah t'barakovu Kur'anu: "Wama nursilu bil ayati illa takhwifa." A kaže čuda šaljemo samo da zastrašujemo. Ajete naše, "Wama nursilu bil ayat." Ayete šaljemo samo da ljude zastrašujemo. Da ljudi uzmaju, a polku kuzimo, a polku čudite onaj korazumima. Dobro. Poslanik savsem kaže da uzvišeni, ovdje uzvišeni Allah kaže da šalje ayete da ljude zastrašuje. U redu. U hadisu je došto Ebume Sruda da kaže To su dva lavova stvorenja koji ima šta koji neće biti pomračeni, nego zastrašuje sa njima robove. Kako je to zastrašivanje ako dođe pomračenje sunca mjeseca? Znaš prije 15 dana će biti pomračenje naše naše vrijeme, znaš da će biti, ili da ne znaš, pomračio se mjesec sa suncem. I oni su znali zašto spominjemo svoj zadnji put, el tako? Pomračenje biva sunca kada dođe tako između zemlje i sunca ko? Mjesec. A pomračenje mjeseca kada je između sunca i mjeseca dođe zemlja. Šta je tu polno? Kako je zastrašivanje? I to biva jedno vrijeme i prođi i završeno. Kako je to zastrašivanje? Naravno, ovo je vraće zastrašivanje onih koji imaju razum. Da ga podsjeti na to znači pomračenje koje će nastupiti pred sudnji dan. Zato da čovjek šta? U Kao čovjek koji kada, ljudi kada obukuju hrame na arefatu, hoće i to pozitati sudnji dan. Ono će onoga ko je došao da do bojuhače. Onoga ko je došao da gleda građevine i da kupi sebi sa sobom, jel tako ovaj, što više trgo, trgovač one robe da prodaje, sl. tome, tako neće koristiti. Pa čovjek, znači, ne zna da li će te, te hrame skinti sa sebe, a možda su timi hrama vrati gospodara, znači. Tako i mi, kada dođe to pomračenje, ne znamo jel' to pomračenje, kada nastupa šta? Sudnita. Pa da to čovjeka, znači, jel' tako da ga podsjeti. I da beri kalbasar u ahasafel kamar u džumija šemsu al kamar kada pogledi se, se ukoče, ostane ukočen, i kada se mjesec pomrači, i kada se sunce i mjesec spoje. Pa se spominje gdje je to, je li tako? Sunel kriame. Od sudnji dana preznaka jeste pobračenje čega? Kada se mjesec pomrači u potpusti. Pa to čovjek znači posjeća na to i ne zna znači da li je to ta, znači, to kada će nastupiti sudnji dan i da li je to taj znači moment. Stoga, najviše kako zvišanja kaže inama yahsha Allah min ibadihi ulama, to da Allah osmljeguje robova boje učeni. Ja ljudi znaju znači onaj koji je učen za kada je došlo moglo bi to toga izići na sudnji dan će doći ljudima iznenada, al tako. Čovjek znači ne najmanje kada se ljudi nadaju, niko se nadati neće, tada će sudnji dan doći, doći sudnji dan nastupiti. I toga kada bi došlo u vjerodostojnim predanjima, kada bi, bila, kada bi bio jak vjetar. Aleluja di posani su ulazio iskuće izlazio ne bi ne bi se mamo neki kako se boje će se znači da to ne bude vjetar kao vjetar ada tako kao vjetar ada koji ne postane pa je šta pa je pa je omještion talem mareu huwa 'aridan mustaqbil aw diyatuhum qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mustajaltum bih rihun fi 'azab alim ikada su vidjeli ovaj oblak na obzorju koji se prema dolinama njihovim približavao kažu, ovo je oblak koji nam kišu donosi. Oblak kaže, a nije nego to je ono što čime ste požurivali. To je vjetar u kome je bolna platnja vama, pa je poslanik, znači, ovaj, uh, uvijek kada bi se pojavio tako, znači vjetar, nevrijeme, ja, oluja i sl. tome, očekivao bi da to, nedaj Bože, bude šta, eventualno nekakva kazna njegovom umretu. Iako je uzvišen Allah objećao da je neće kazni doke šta poslanik, znači, među dama, je li tako? došao je kod Imamata Baranija u hadisu Ibn Abasa da bi poslanik stalcem kad je bi bila e, jak vjetar tad bi bio da bi pao na svoja koljena i digao ruke i dobio okrenuo se prema vjetru znači a pred tako i i ovaj i digao ruke pao na koljena i dobio bojeći se da taj vjetar ne bi eli ovaj, bio vjetara na ga mogu da ali ovaj hadis da ovaj hadis je da i nije ispravan te Barani kapiteći ima slabost tu manuskripta nas Ima i druga predaja da je dovio Allahume, iđara ha riha rahmetin, ona tađara azaben, učini da ovo bude vjetar rahmeta na azaba, ali ovaj hadis je ispravan, nije potuđen od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi Kad vidite nešto od toga, to jeste od ajeta, onda dovite, onda, znači, klanjajte i dovite, I ome poticaj ljudima da kada vide ajete, Allahove nekakve, bilo kakve ajete, da požure ka ibadetu. Bilo kakav ajda je čovjek vidio, znači da požuri ka ibadetu, jer ne zna, znači, hoće to biti nekakva kazna od stvoritele Tabarake Oteana. Jer to može biti ovaj početak nekakve kazne, a, a može biti i da kazna, znači, ne prestane, znači da to bude stvarna kazna koja je, znači, ovaj, svjena protiv ljudi. Pa je uzvišen je Allah stvorio znači, dva stvorenja sunce i mjeseci i opisao je sunce da je žarulja da je svjetiljka. A mjesec da je svjetlo. Da sunce prži, a sunce znači da mjesec da svjetli. Ima znači samo svjetlo. Svjetlo preko putem čega? Putem sunce, tako. Pa kada dođe do promjene nešto do ovoga svjetla, to ukazuje na vid azaba. Jer sam odlazak znači ovaj dio svjetla je azab. A taj azab može biti još veći Pa da znači bude u smislu nastupa ili sudnjeg dana i sve srećno tome pa će ovih treba znači da požuli sa Ibanu. Sunce i mjesec su dva Allahova stvorenja koja će kako došlo Anisu, kod, kod Mese, od Isu kod Ebu Horeire da će na sudnjem danu biti smotani i usijani u džehennom. Sunce i mjesec na sudnjem danu će biti u džehennom. Ovaj, Biće bačeni i došla je osna od hadisa je došla znači, kod Buhari u njegovom sahihu. A, a to da će sunce biti smotano spomjesi u Kur'an. Spomjesi u Kur I da šem suku uvirat. Ovo je deno u džumul kjadrat. I, I kouwilat, kada sunce bude smota. I sunce znači biti u Jahannemu. Bačeno kada je Tahavi je zabiležio da je Ebu Salame da je premio od Ebu Hrera ovaj hadis. A Hasan al je slušao to. Kaže, kaže, šta su oni kriju, Što su krivi? Pa je rekao Ebu Salame, kaže, pričam ti od poslanika, sallallahu jesu. Pa je ušao to. Pa je ušao to. Gotovo. Allah on poslanik je rekao da će biti u Jahannemu. Š pa ni tvoje ti Jesuf kriv ni krivi. kriv tvoje da kasnije biti u jehenmu pa ako se poistovijeti zašto i čega i kako hajde bre tako ne i poistovijeti oni znači ostaje jele biće znači u u ja tako biće u jehenmu pa i ona majka je u nama ovdje govorila zašto će biti u jehenmu kaže ne mora znači sve što je u jehenmu da će biti kažnjavan Imaju nema neki u jehenmu koji će da kažnjati ljude nema imali u, u u ovaj u jehenmu će pokud he nasu i حجara rtako bice ludi i kamenje gori jer to kažljavano kamenje je to dokaz da kamenje nije mu kazda pa ne mora znači sve što je u jehenemu bude je sunce mjesec kada budu u jehenemu ne mora znači bit kažnjama i došla je druga stvar je došla od ulame pojašljenje, kažu da će to biti kao dokaz onima koji su ih obožavali obožavalo se pa da vidiš da je tvoj bog završio u jehenemu da to nije mogao biti bog da budeš ubjegdan ovaj i došao to u hadisu u kod je bujale u Mustafu se kaže da bi oni koji obožavali, kaže, vidjeli gdje su njihovi bogovi, ali završeni, ali ovaj hadis od jebu jale, šehr Arbani kaže ne, ne, ne mogu ga naći u bus na Možda je u, neko, u nekoj drugoj knjizu od jebu jale došlo, uglavnom ovaj hadis kao hadis ovakav nema. Ovdje se kaže požurite, dobite i klanjajte. Dobite i klanjajte. Šta znači riječ asana u jeziku? Namaz. Namaz je u terminologiji, znamo tako i badet koji ima određeni nijet, Način, na određen način se obavlja u određenim vremenima, u redu. Šta je u jeziku arapskom sana? Doma. Tako je. To je doba. Ovdje se kaže dovite i klanjajte. Pa se može prevesti dovite i dovite. Je li tako? Jer sana je isto doba. Pa kad su došle dvije riječi spojene jedna do druge, onda trebamo praviti razliku. Kažemo, ne, ovo je došlo je dovite i dovite u smislu na maza klanjajte pa je sada ovdje značenje čega terminološko a nije nije jezičko je u redu jer ukotje je bilo dovite i dovite sa dalase nije nego znači došao je da se prepoveto pa odgovorno ima koji znači ovaj rekazali da se samo dovi a da se da se znači neklaja kažu fakihi kada se obavi namaz za pomračenje sunca na propisan način i nije ili da misli, i nije se to otponilo još nije prestalo kažu neće se ponavljati neće se ponavljati, nego za razliku, recimo, od namaza za kiš, to se može ponoviti jedan put, i baput i tri put. Isti neka olema kaže da se može ponoviti, da ne smije se ponoviti, ali kažu za namaz za pomračenje neće se, neće se više ponavljati, nego nakon toga onda doviš dok šta? Dok ne prestavi. Obavljuju smo namaz, nije prestalo, gledamo nije prestalo, dignemo rukom i dovimo dok šta ne prestavi. I tako smo spojili šta? Dvije stvari, tako. Spojili smo, znači, dvije stvari, i dovu, i namaz. Pa kada vidite nešto od doga, a pazite ovo, pa kada vidite nešto od doga, ovo je dokaz imamo šafi imamo Ahmedu, da se namaz za pomračenje mjeseca i sunca klanja na isti Kaže, kada vidite nešto toga, doga, pri toga pomračenje čega? Sunca i mjese. Kaže, kada vidite nešto od doga, od čega? Pomračenje čega? Sunca ili mjeseca? Pa kaže, uklanja se, jer imam Ebu Hanife, rahimahullah, i Malik, kaže, uklanja se, Dva rekata znači, su normalno, tako? Pri govorite obćenito, gospodine, svjesno su prošlo predavanje što spomnjao i nasjet. Prošao predavanje smo pričali znači, o istoj stvari, govorimo znači razliku koja olema kaže znači da su dva rekata kao obična tema, koja olema kaže da imi dva rekata sa, e, sa, sa svakom rekatom bio po dva rukua i dvije sejda i o tome ćemo govoriti na narednom predavanju, trećem hadisu, kad budemo govorili o ovoj tematici, da ćemo god podrobno o namazu i to je jedan podruži hadis, govorićemo o njemu znači, o kako se kakvoća znači obavljae to namaz kako se ko jer sad je uvijek ovo je ja je prešli kod tako pitao abdel koji je pitao lezo znači za, za namaz tako pa smo rekli da ćemo to odgoditi znači to je vrijeme da pričamo da je tako jest a, pa su oni zaključili znači iz ovog hadisa da, da se da se ovi namazi obavljaju znači na isti način i da nema razlike jer kažu nema to da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjao namaz ili obavljao namaz za pomračenje mjeseca, nego samo za pomoćenje sunca. Što je neispravno, jer u Ibn-Hibana ima predaje od Abdullah ibn-Amra, da je poslanik slavn rekao, sunce i mjesec su dva Allahova aeta. Pa kada se pomrače, kaže idite u džamije. Idite u džamije i klanjate. Sunce, znači, pa da se klanja, znači, i ovdje je poslanik slavn spojio, znači, uh, pomoćenje sunce i mjeseca. I ova predaje je vjerodostojna. I ovaj hadiso je dokaz da treba čovjek, braće, požuriti kada je kada je vidi ovaj, uh, A, nešto od Allaha da požuli da čini znači dobra djela i da Allaha tovi i moli a poslanike salvam rekao diskoga griži Buhario od, Buhari, od smije radi Allah ta'ala kaže na re kaže rekao je poslanik salvam e ili na re nam je da oslobađamo robove kad se pomrači sunce kad se pomrači sunce što da radimo oslobađamo robove planjamo dovimo znači što više dobri djela da taj azab da nam se Allah azrđan smiluje da taj azab odkloni od nas je ne znamo može biti azab čega je, za, za koga se veže direktno sunni da A to je za čovjeka nedači. Zega nedača su u Njeri Daniemići. Ne Ko je od nas spreman da kaže Allahu dragi, Allahu sam te mestupio su Njeri Dani, ja sam spreman. Ima li, ima i tako hrabar. Ima onaj koji ništa ne kontekta razmišlja. To, to je druga vrsta, to to, to nije pouka u njima. Nego čovjek vjernik mukmen radi dobra djela i dane noć. Boji se i pazi da ne učini mekru. Kad mekru učini, mukamo mu nekakva. I da može kaže Allahu dragi, ja sam spreman sad da te sretnem onim što sam činio, ako Bog To je musibet za čovjeka pa je vjernik koja danas čini dobro. Ne možemo reći šta nego dobro. Hadis je buhurire, kako kaže džema Muhammed i bližega al-Bazzari, drugi se ispravnija verzija, pa sva ta reka je pa slavnici, on sam kaže oti da su bavi se timo najboljim ovama. Kaže hoće malo posledići. Kaže, Ka, kaže atwalukum i'mara e wa ahsanuhum akhlaq. Oni koji najduže žive i ko ima najbolji akhlak. Pa život vjernik koji danas čini dobro. Život znači vjernik koji ne može i zato vjerniku zaboravim da traži šta. Ne smiješ kazati Allah dragi usmiti. Nesam. Allahu dragi, ako mi je smrt bolja od smrti To je maksimum do koga svišić. Ako mi je smrt bolja od života onda me usmrt. Onda tako. Iako će doći vrijeme da će čovjek pogled spored kabura i vidi Meita i kaže ja leiteni mekjanek. Kamo sreće da sam na tom mjestu. Zamisli, dođe vrijeme da će čovjek zavidjeti mrtvacu. Može li čovjek zavidjeti mrtvacu? Mrtvac ima milijarde, ostavio ju umru. Možeš mu zavidjeti, hoćeš? No, Možeš da što zavidjet kad čovjek mrtav nema mrtavše. Nek'o došao unekak u, u nekakoj velikoj neđači ili pred smrta smrtoj postali mrtav klinički nema ga gotovo čeka se samo je lda nemaš ho što, što zavidi ma da imaš što ti nema da ti do njaluk što, što što kako možeš zaviditi kad što to sve ostane i opet nije tvoje pa se mrtvo ne zavidi ali pored toga čovjek prošporit kako bi rekaziti kako sve će se sada to biti zbog fitne tajnere da koji će na sutrazen samlazur sačuva fitne tajnere da javni taj i došlo je kod e da sa dobrim lancem prenosivaca da je poslanika onaka od istrujem Nabasa kaže kad, kad neko od vas to vidi, kad vidi znači pomračenje, ili kad vidite ajet, kaže činite seždu. Činite seždu. Pa kaže ovdje ajet, ovo obuhvata ste. I potrese, i znači obuhvatalo bi poplave, i bilo šta znači da čovjek vidi, to bi obuhvatalo znači to značenje na vječ ajet. Isto tako, grmljavina, vjetrovijaki, sve što znači što čovjeku znači može, ovaj, pouzrokovati, ne da će znači da, da iskoristi to vrijeme i da planja. Neki, neka ulema kaže, ima malik šafija kada je klanjati je pona osob, osim ako je za pomlačenje. Od Alije se prenosi, znači da je, avaj, a, prenosi se da je klanjao za potese kada su bili. Kada su došli, imen Abbas, imen Abbas su došli i kažu mu, umrla je jedna žena Allahog poslanika sa osama. Pa je učinio seđdu. Pa je učinio šta? Seđdu. Kaže se, to šiitski nekakve oni majete. Da se, a, imen Abbas raduje tome što je žena poslanika sa osama presjela. Ne, zaista učinio seđu. Pa su ljudi vidjeli, a, a, a, iako ima predaja, navodi su u uh, knjizi, da je Moavija učinio seždu kad je ubijen Husein. Što je batel trebaš biti veći. Nikada to Moavija radi ono nije učinio. Ti je Moavija mrzio, mrzio Ehl Ubejti, ti je Ehl Ubejti mrzio Moaviju. Pa je učinio seždu i na nabaz. Pa su mu kazali, činiš zbog toga? Pa je spomenuo ovaj hadis. Kaže, rekao je poslanik haditi, te kaže, ajet, kaže, učinite seždu. A kaže, koji je to ajet veći od toga da Allah uzme sebi žene poslanika, to se kaže mu a bas ta'ala. Kaže kaže Šafija, ako je potvrđeno ovo od od imama Alije, je li, radijallahu anhu kaže to je no ljudi nije potvrđeno. Nije potvrđeno da su vjerovali da stoji imancu da da Alija zašto je taj kada je neispravna, da je Alija znači kanja to znači, u tom vremenu. Uome je dokaz kao pokazale znači Allahovazal džalal da može znači mijenjati onaj nekakav red u kosmosu ide, i ako to nije ne ide, to je svakako red, ali da ljudima pokaže, znači, te varke na svoju veličinu i da to ne može niko uraditi, niti promijetiti, niti bilo kakav utjecaj, znači, da neko od ljudi ima na ono što je uzvišeno je Allah zaželjeli odredio. I dokaz za treba poučiti ljude koji imaju neispravne objeđenja, znači, da se pouče ispravnim objeđenjima i da čovjek, kada nastupe ovakve vrste, znači, ovaj... A, kazni ili znači e, nakon čega može prestojiti kazan znači da se vraća stvoritelj Tavara i da od njega traži znači zraštitu i pomoć to bi bio drugi hadis znači Alumesu Darbedrija u ovom poglavlju pa nakon toga prestoji treći hadis Aisha radi Allah talanha i u njemu ćemo govoriti podrobno znači o kakvoći ovaj znači namaza namaza za pomračenje i taj će nam znači hadis uzeti više vremena nego ovaj pa se sad skratili a naredni pučevala znači na, na domijer celo red Allah sa